Третата лекция. Учителят за злото. Нашите врагове са онези, които ни заблуждават и които ни залъгват с бъдещето. Става въпрос за вярата в бъдещето. Пак напомням, вярата не трябва да се изпраща в бъдещето. Вярата трябва да е насочена в Бога. Доброто няма минало. То няма и бъдеще. Злото има минало. При сега е условия. Злото е там, където хората не го осъзнават. Че злото е там, където хората не го осъзнават. Злото е привидно зло, докато човек разбере вътрешните закони, които действуват. Ако не разбираме доброто, то се превръща в зло. Ако разбираме злото, то се превръща в добро. Доброто и злото това са слуги, които те опътват към Бога. И едното те опътва, и другото тя опътва. Те са живи същества. Те са служители, за да те отправят към вечното начало. Когато доброто е вътре във вас, а злото е отвън, вие ще победите всички мъчнотии и противоречия. Значи става въпрос, когато доброто е отвътре. Вие ще победите всички противоречия. Ако злото е вътре, а доброто е отвън, вие ще бъдете, ще бъдете победени. Ако злото се спре в света, ще стане нещо по-лошо. Само Бог може да ни пази от злото. Злото е в Егоизма, в материалното разбиране на живота. Това не значи, че духовният човек е образец. Сред духовните хора ще намерите най-голямо лицемерие и насилие. Там личният елемент е много по-опасен, защото заразата е проникнала по-дълбоко. Важно е личното да се впрегне на работа. Злото е неорганизирана мисъл, чувства и постъпки. Злото е същество, което има възгледи като на паразитите. Това са философи, адепти, най-различни видове хора. Дошли до положение на паразити. Злото е един свят на закони. Злото за всяко, във злото, за всяко нещо е определено, какво и колко да правиш. За нищо не си свободен. Злото е строго определено. Доброто е без закон. Злото е строго определено, докъде да бъде направено. Доброто е беззакон. Злото има две страни. Едната е относителна, а другата е мистична и универсална. Единственият, който всякога е положителен, е Бог. Той гледа еднакво и на доброто, и на злото. Бог от доброто не се възхищава, а от злото не се възмущава. Значи, учителя казва... Бог от доброто не се възхищава, а от злото не се възмущава. Това са служители, които си вършат задачите. Божественото добро е зло за човека, понеже човек не е подготвен. За Божественото добро е казано Бог е огън се пояждащ. Злото съществува във физическия свят, във формите на нещата, в същината на живота злото не съществува. Значи вътре в същината на живота няма никакво зло. Там злото не съществува. Лошите хора като отходна канализация, се жертват, за да освободят добрите от нечистотата. Значи в добрите хора, условно добрите, има натрупана много нечистота, финна гордост, много такива тънки натрупани неща. И казва Учителя, за да освободят добрите от нечистотата, затова идват злите хора. Ако те не дойдат да коригират добрите, те не биха видели и изправили своите недостатъци. И в крайна сметка добрите, така наречени добри, биха се задушили в лошите изпарения на това вътрешно гниене. Вътрешно гниене. ...Всеки от вас, който се бори с злото, ще стане канал на злото. Значи, ...Всеки който се бори с злото ще стане канал на злото. ...Злото действа в личността, а доброто действа в душата. Говорим за висшата душа. Значи злото действа в личността, а доброто действа в душата. Мнозина смятат, че злото е по-силно от доброто. По този начин те завъртват ключа на злото и светлината в тях угасва. Когато човек изпадне в неразположение, в обесърчение, това се дъл дължи на души, изостанали в своето развитие които, като не искат да вървят в правия път, влияят на хората и ги спъват. Нишите същества живеят в астралния свят, на чувствата и желанията. Тоест, те живеят в тясна връзка с физическото тяло. Това са двата най-низки свята в които разумните същества рядко слизат. Защо? За да не се обвързват с материята. Значи разумните същества рядко слизат по определени закони, за да не се обвързват с материята. Тъмните падналите ангели живеят в астралния свят. И както животните страдат, от човеците, така и хората страдат от астралния свят. Злото като сила извън нас не цапа човекът. Но когато злото се възприеме вътрешно, вътре в човекът, тогава то вече е опасно. Някой ми казал лоша дума, казва учителя. Виновен съм аз, че съм е възприел. Чи, учителя ни казва, че той е виновен. този, който ти обижда. Значи, някой ми казал лоша дума. Виновен съм аз, че съм е възприел.